14. svibnja 1948. Na počasnom stubištu svoje rezidencije, odjevenu tek izglačanu odoru generala kraljevskog topništva, pojavio se Sir Alan Gordon Cunningham, visoki povjerenik Velike Britanije u Palestini. Rezidencija visokog povjerenika bila u jeruzalemskom hotelu Kralj David. Nije to za Britance bilo sretno mjesto. Rezidencija je bila podignuta na Brežuljku koji je imao naziv loš savjet. A južno krilo hotela odletelo je u zrak 1946. kada je eksplodirala bomba koju su podmetnuli pripadnici židovske ekstremističke organizacije irgun tog dana general je odijenuo izglačanu odoru jer je to bio njegov zadnji dan boravka u jeruzalemu na taj dan završavao britanski mandat u palestini 31. kolovo za 1947. posebni komitet Ujedinjenih naroda za Palestinu objavio je izvještaj u kojemu je predložena podjela Palestine na dvije države, arapsku i židovsku, Jeruzalem i okolica trebali su biti pod međunarodnom kontrolom, a dvije su države trebale biti u ekonomskoj uniji. Dvotrećinskom većinom opća Skupština prihvatila je 29. studenog 1947. te prijedloge. Mandat Velike Britanije u Palestini završavao je 14. svibnja 1948. Ali svečanost odlaska bila je sve samo nesvečanost, Dominik Lapier i Larry Collins u knjizi Jeruzaleme Jeruzaleme pišu. Nekoliko časnika, činom lika i novinara, njih dvadesetak skupilo se na čistini pred hotelom. Cunningham je stugom primijetio da nijedan predstavnik arapske i židovske zajednice nije došao pozdraviti ga na odlasku. Pošto se rukovao s nekolicinom, pošao je da se smjesti ispred pročelja svoje rezidencije. Na balkonu je ustavu mirno stajalo pet vojnika iz regimente planinske lake pješadije u zeleno-žuto ispruganim kiltovima. Bilo je sedam sati ujutro. Odjeknula je truba i njeni su zvuci dugo leptjeli u prozračnom jutru. Zatim su gajde svojom tužaljkom u plavo nebo polako veličanstveno popratile spuštanje britanske zastave. Sir Allen se osjetio potpuno obeshrabrenim. Toliko napora pomislio je, toliko života, a uspjeh nikakav. Onda se pred generalom zaustavila crna limuzina. Njezin dolazak je tek od je raspoložio visokog povjerenika. Bio je to četiri tone težak Daimler, posebno napravljen za kralja Doge'a šestog, kojim se on vozio vrijeme dok je Luftwaffe bombardirala London. General je smatrao krajnje nedostojanstvenim voziti se u tom tenku pravljenom za vrijeme rata. Ali njegov zapovjednik osiguranja izistirao je na tom četiri tone teškom automobilu. Zadnja stvar koja je trebala u Velikoj Britaniji bila je ubojstvo visokog povjerenika na zadnji dan mandata. Postoje ovaj razlog zašto nitko od arapskih i židovskih predstavnika nije došao na ispraćaj generala Alana Cunninghama. Jedni i drugi jedva su čekali da Britanci odu, a imali su važnije posla. Tog 14. svibnja 1948. u kamenoj zgradi na Veni Rothschild sastali su se vođe cionističkog pokreta. Točno u 4 sata poslije podne David Ben-Gurion je ustao, za njim su se ustali drugi i počeli su pjevati himnu Hatikva. Nakon toga je Ben-Gurion izvedio komad pergamenta i počeo čitati. Izraelska zemlja je u koje se rodio židovski narod. Na njoj se oblikovao njegov duhovni, vjerski i nacionalni karakter. Tu je stekao svoju nezavisnost, stvorio svoju civilizaciju, značajnu za njega i za cijeli svijet. Ovdje je i napisao knjigu nad knjigama, da bi ju kasnije poklonio cijelome svijetu. Ben Gurion je podsjetio na odluku opće Skupštine Ujedinjenih naroda iz Studenog 1947. i nastavio. Na temelju prirodnog i povijesnog prava židovskog naroda, proglašavamo osnivanje židovske države u Svetoj zemlji. Ta će se država zvati Izrael. Ben Gurion je završio čitanje i pozvao okupljene da ustanu kako bi prihvatili povelju osnivanju države. Svi su ustali. Jedan je rabin izgovarao molitvu. Jedan po jedan članovi narodnog vijeća stavili su potpis na svitak pergamenta iz kojeg je čitao David Ben Gurion. Zatim su opet poslušali himnu Svečanost se završila u 4 sata i 37 minuta. Bilo je poslje podne 14. svibnja 1948. ili 5. IR 5.708. godine po židovskom kalendaru. Nije bilo velike svečanosti. U Palestini se već mjesecima vodio rat između židovskih i arapskih snaga. Svi okupljeni su znali da palestinski Arapi neće dopustiti stvaranje židovske države. Opća skupština Ujedinjenih naroda prihvatila je prijedlog posebnog Komiteta Ujedinjenih naroda za Palestinu o stvaranju arapske i židovske države dvotrećinskom većinom. Protiv prijedloga glasale su sve muslimanske zemlje. Arabske zemlje su na Međunarodni sud pravde poslale upit. Može li opća skupština podijeliti neku zemlju protiv volje većine njezinih stanovnika? Godine 1946 u Palestini je živjelo milijun dvjestošestdeset devet tisuća Arapa i šesto 188.000 židova. Sud je tjesnom većinom potvrdio nadležnost opće skupštine. Odlukom opće skupštine odlučeno je da židovska država zauzme 55% Palestine. U toj bi državi Arapi bili značajna manjina. Za palestinske Arape samo jedno rješenje bilo moguće. Arabska država u kojoj će židovi biti manjina. Palestina desetljećima nije bila mirno mjesto. Ali nakon završetka drugog svjetskog rata, polako se to područje pretvaralo u sijani kotao. Tog 14. svibnja 1948. taj će kotao eksplodirati. Na dan kada je završio britanski mandat, židovi su proglasili stvaranje svoje države. Arapi su to odlučili spriječiti ratom. U tom će ratu jedan narod obraniti svoju državu, drugi će ju izgubiti i neće ju dobiti do dana današnjeg, govori vojni obavještajni analitičar Fran Višnar. Ja bih počeo sa jednom konstatacijom da su Britanci, odnosno Britanska imperije, uvijek kroz svoju povijest preuzela mučne obveze. I ona objektivno gledano snosi, kad su u pitanju palestinsko-izraelski, odnosno palestinsko-židovski odnosi, snosi zato veliku odgovornost. Jer onaj mandat koji su dobili od Lige naroda 1920. nad Palestinom, da upravljaju tim područjem i da tamo zapravo se brinu o pravdi, o uvođenju zakona, o pripremanju obje zajednice za stvaranje eventualno neke federalne države, nije se ostvarila, jer britanska politika je bila ne samo tu, nego u svim kolonijalnim područjima i u Africi i na indijskom podkontinentu, da uvijek ekvilibriraju između dviju potpuno suprotnih religija, etničkih zajednica i da u skladu sa vlastitim interesima vuku poteze koje su se na duže staze pokazale vrlo nepotakvani povoljnim za te narode i da, uh, u, da, da su zapravo samo produbili te konflikte. Od 15. stoljeća do kraja Prvog svjetskog rata Palestinom je vladalo Otomansko carstvo. Ona je pak često puta mijenjalo granice Palestine i vrstu uprave. Prvo je Palestina bila pod upravom Damaska, pa pod Sidonom, pa pod Akrom. Onda je Carigrad 1864. godine donio zakon o Bilajetima i Palestina je ovako podijeljena. Središnji je dio zajedno s Transjordanijom potpao pod vilajet sjedištem u Damasku. Sjeverni dio Palestine zajedno s gradovima Akrom, Haifom, Safedom, Nablusom, Dženinom i Tulkaremom postao je dio vilajeta sa sjedištem u Bejrutu. Jeruzalem, Gaza i Hebron ušli su u jeruzalemski sanđak, posebnu administrativnu jedinicu kojem je izravno upravljeno iz Carigrada. Taj podjela prerađena 1887. kada je Palestina podjeljena između uprava u Akri i Nablusu, a one su pak bile pod Beirutskim vilajetom. Jeruzalem je zadržao status neovisnog sanđaka, te česte promjene nisu donijele tom području dobro. Palestina je bila i ostala zabačena provincija Velikog carstva. Povisničar Martin Van Krevald u knjizi Mači i Maslina piše na početku 20. stoljeća Palestina je bila udaljena i zaostala provincija Otomanskog carstva. Ni u gradovima, niti u selima nije bilo vozila s kotačima. Gradovi su imali uličice sa stepenicama i uskim zavojima napravljenim za pješake i magarce. Sela nisu imala ceste posute tucanikom. Naprimjer, kad je Napoleon pokrenuo svoj pohod na Palestinu 1798. na 1799. stanje tamošnjih cesta spriječilo ga je u namiri da s vojskom na put povede i opsadne topove. Oni su u Aleksandriji ukrcani na brodove i krenuli su na put za akru. Na putovanju ih je presrela britanska mornarica i tako su oni izgubljeni. Kada je britanski filantrop Sir Moses Montefiore skoro pola stoljeća kasnije posjetio Palestinu, otkrio je da je njegova kočija beskorisna i da se samo na leđima mula mogu prevesti metalni dijelovi za mlin koji je gradio u Jeruzalem. Prvo vozilo s kotačima došlo je u Palestinu 1869. Vozilo je dobilo ime Faraonova kola. Usprkos zdolaska kola na kraju 19. stoljeća za putovanje kolima od Jafe do Hadere, ta dva mjesta udaljena su 60 km, trebalo je 9 sati. Putovanje kolima s konjskom zapregom od obale Sredozemnog mora do Jeruzalema još je duže trajalo. Martin Van Kreveld piše. Obično su ljudi kretali na putu rano poslije podne. Noć je bila preopasna za putovanje. Noć se provodila u Karavansaraju u Šar Gaju ili vratima doline, udaljenim 40 km od Jeruzalema. Putovanje bi se nastavilo ujutro i u grad bi se stiglo oko podneva, nakon vožnje gore dolje po planinskim putovima. Čak i kad je 1892. godine izgrađena željeznica između Jafe i Jeruzalema, putovanje je svejedno trajalo od 4 do šest sati. Bilo je dijelova puta kada je vlak koji je krivudao po planini mogao prestići galopirajući konj. Kako nije bilo dobrih cesta, prvi automobil došao u Palestinu u 1913. godine. Telegraf je u Palestinu došao 1865. kada je otomanska uprava povezala telegrafskom linijom Carigradi Beirut. Od Beiruta linija je produžena do Haife i Jafe. Godinu dana kasnije linija je sagrađena i do Jeruzalema. Telefon je u Palestinu došao tek nakon početka Prvog svjetskog rata. Sredinom 19. stoljeća u Palestini je živjelo oko pola milijuna ljudi. Ogromna većina tih stanovnika bili su muslimanski Arapi. Ostatak stanovništva činili su kršćani, uglavnom Arapi i židovi. Zemlja je bila škrta. Južni dio Palestine bio je pustinja koja će kasnije dobiti naziv Negev. U njoj su uglavnom živjeli beduini. Samo je trećina Palestine bila pogodna za obradu zemlje. Ipak u tako škrtu zemlju počeli su se doseljavati židovi iz Europe. Prvo njihovo naselje utemeljeno je 1882. kada su u Palestinu došli židovi iz Rusije. Do 1900. u Palestini će biti osnovano 19 židovskih naselja. Cijela priča oko palestinskih harapa Najbolje da ih zovemo palestinci jer je to i pravedno i radi se jednom opći prihvaćenom političkom i etičkom pojmu. Oni su imali tu nesreću da se natječu, odnosno da žive na istom teritoriju gdje i židovska zajednica koja je kroz bližu ovu povijest pretrpila velika stradanja koja je još u 19. stoljeću preko svojih udruga, prije svega cionističkog pokreta, zaključila i zato se čvrsto borila i dobivala obećanja i podrške najviše od Britanske imperije, osobito u Prvom svjetskom ratu, jer su ih trebali i njih, jednoko kao i Arape i jednima i drugima su davali zapravo lažna obećanja i onda nakon završetka prvost svjetskog rata i kad se dijelila otomanska odnosno turska imperija onda su ti teritoriji koji su Turci stoljećima držali onda nisu ispunili obećanja niti jednoj strani, a s druge strane u potpunosti su zadovoljili svoje kolonijalne interese, francuzi samo, samo djelomice mi na tom povijesnom prostoru Palestine imamo sudar dviju jakih vjerskih zajednica i dviju jakih političkih voja. Oko godine 1550. u Palestini je živjelo oko 300.000 ljudi. Povjesničar Bernard Lewis je istraživanjem otomanskih arhiva utvrdio da između petine i četvrtine stanovnika Palestine živjelo u šest gradova. Jeruzalemu, Gazi, Safedu, Nablusu, Ramali i Hebronu. Ostatak stanovništva činili su seljaci. U Palestini se najviše uzgajala pšenica i ječam Ostatak proizvoda dobivenih od obrade zemlje činile su mahunarke, masline, boće i povreće. Oko gradova bilo je puno vinograda, voćnjaka i povrtnjaka. Palestina je vrhunac razvitka pod Otomanskim carstvom doživjela u 16. stoljeću. Nakon toga počelo je njezino propadanje. Krajem 18. stoljeća tamo živi samo oko 200.000 ljudi. Početkom 19. stoljeća stanovništvo će porasti na oko 350.000, velika većina njih su muslimani. Ali Palestina je tada bilo u lošem stanju godine 1835. nju je posjetio francuski pjesnik i državnik Alphonse de Lamartine i ovako ju je opisao. Izvan vrata Jeruzalema nismo vidjeli živog stvora, niti čuli glas ili zvuk koji bi dolazio od nečega živog. Našli smo samo prazninu i tišinu. Tako nešto može se očekivati prije nego što se uđe kroz vrata Pompeja ili Herkulanuma. Potpuna vječna tišina vlada gradom i cestama u toj zemlji. Ništa bolju sliku Palestine nije dao niti Mark Twain, koji je posjetio 1867. Palestina leži u pokajničkoj kostrijeti i pepelu. Palestina je pusta i nelijepa. Palestina više ne pripada ovome svijetu. Ona je sveta u pjesništvu, u tradiciji. Ona je zemlja snova. Jedva da se može vidjeti i drvo ili grm, čak su i maslina i kaktusi, ti prijatelji bezvijedna tla, skoro napustili tu zemlju. Ovdje vlada pustoš koju čak niti mašta ne može napučiti životom i dijelom. Došli smo sigurno u tabor. Nismo vidjeli ljudsko biće tijekom cijeloga puta. Duš puta dugog 30 milja nismo vidjeli ni jedno selo. Ovdje čovjek može jahati 10 milja i ne vidjeti 10 ljudskih bića. Palestina je zapala u tako loše stanje zbog ekološke katastrofe koju je snašla. Otomanska uprava u potrezi za građevinskim materijalom i ogrjevom posjekla je gotovo sve šume u Palestini. Nestankom šuma počela je ubrzana erozija tla. Sustav opskrbe vodom kojeg su ostavili Rimljani i koji se održavao tijekom gotovo cijelog srednjeg vijeka propao je početkom novog vijeka zbog neodržavanja. Nestanak tog sustava značio je oskudicu pitke vode i skoro potpuni prekid navodnjavanja polja, povrtnjaka i voćnjaka. Ljudi su morali od nečega živjeti i uglavnom su se okrenuli stočarstvu. Najizdržljivija vrsta bile su takozvane crne koze, ali one su pojele travu sve do korijena i sada je zemlju nosio i vjetar. Biblijska zemlja, meda i mlijeka, dobrim je dijelom postala prašnjeva pustinja. Ali ta je zemlja za njezine stanovnike, velika većina njih bili su muslimani, bila jedina koju su imali. A u tu zemlju, krajem 19. stoljeća, počeli su se doseljavati i židovi iz Europe. Za te epak ljude, Palestina bila zemlja Izraelova, Obećana zemlja sigurno od probana. Pogrešno je tvrditi, često se to može čitati u raznim kvazi-povijesnim dijelima, da je problem izraelsko-palestinskih odnosa počeo u 20. stoljeću, nije točno već tamo negdje u drugoj polovici 19. stoljeća, zbog velikih pogroma židova na području Carske Rusije, osobito u Ukrajini, unutrašnjosti Rusije, prvi veći kontingenti židova su se sjel, selili u dva pravca, jedni su odlazili u, u Sjedinjene američke države, a onaj drugi krake je išao dolje u Palestinu. I tamo se je dosilo ono što se inače dešava kad se vodi borba za teritorij, koje je zapravo čisti geopolitički pojam. Palestincima veći priljev židova nije smetao do onog trenutka gdje oni nisu postali u statističkom smislu značajan, značajan broj. Znači dok je njih bilo nekoliko desetaka tisuća plus oni starosjeljivci koji su tu uvijek živjeli tisućama godina, njih je bio zaista mali broj, Arapi su ih Više manje dočekivali sa dobrodošlicom, jer su smatrali da su židovi indikapirani zbog svoje same vjere, da ih odbacuju i kršćani, da s druge strane da su siromašni i da ne mogu ugroziti islamsku većinu a nemojmo zaboraviti da su se oni u tim područjima u Palestini susreli ne sa Turcima nego sa lokalnom arapskom upravom koja je prema njima bila blaža nego kad su u pitanju mnoge zemlje na zapadu i na istoku Evrope pričemu mislim i na carsku Rusiju ali ipak ne može se tvrditi to sva suvremena povijesna istraživanja potvrđuju da su oni tamo bili dočekivani kao braća u 1881. Ruska revolucionarna organizacija Narodna Volja izvršila atentat na ruskog cara Aleksandra II. Narodna volja već je par puta pokušala ubiti cara, ali prvog ožujka po Julijanskom ili 13. ožujka po Gregorujanskom kalendaru atentatorima je uspjelo ubiti cara dok se on vozio po Sankt Petersburgu. Cari poginuo, policije i tajna služba uhitili su organizatore i počinitelji atentata. Iako nitko Dubojice nije bio židov, iako je jedan ruski židov bio povezan s narodnom oljom, po Rusiji su se proširile glasine da su atentat organizirali židovi. U više od 200 gradova svijetina je napala židova i uništavala njihovu imovinu. Te prvi pogrom dovojao je do prvog vala useljavanja u Palestinu. Prvo naselje osnovali su židovi iz Rusije 1882. U tom trenutku u Palestini je bilo oko 24.000 židova. Godine 1896. Theodor Herzl je objavio pamflet pod nazivom Židovska država njemu se zalagao za stvaranje židovske države poželjno mjesto za nju je bila Palestina zemlja je kupovana od Arapa često od posjednika koji nisu stanovali u Palestini novac za kupnju je dolazio od dobročinitelja među njima je posebno bio istaknut barun Edmund de Rothschild ali zemlje za kupovanje nije bilo u neograničenim količinama Asher Hirsch Ginzberg Pisac, jedan od važnih cionista, ovako je opisao Palestinu krajem 19. stoljeća. Izdaleka mi smo navikli vjerovati da je zemlja Izraelova danas potpuno pusta, nekultivirana pustinja i da svatko tko želi kupiti tamo zemlju može doći i kupiti je koliko želi. Ali to nije tako. U cijeloj zemlji teško je naći obradivu zemlju koja je već nije obrađena. Ne obrađena su samo pješčana polja i kamenita brda, pogodna u najboljem slučaju za sađenje drveća ili vinove loze, a i to je moguće samo uz veliki rad i trošak. Mnogi od naših ljudi koji su došli u zemlju Izraelovu kako bi kupili zemlju, ostali su tamo mjesecima i proputovali ju uzduž i poprijeko i nisu našli ono što traže. Zato što je to područje upravo jedna, bila u to doba jedna polupustinja i prožeta mnogobrojnim močvarama praktički neuporabljivim zemljištem. I što se onda dogodilo? Židovi koji su došli iz Europe donijeli su sobom svoje radne navike. I oni su shvatili da od te zemlje mogu napraviti pristojno mjesto za život i za boravak. I što su radili? S obzirom da mnogi od njih nisu praznih džepova došli iz Europe, Oni su kupovali organizirano zemlju od palestinskih Arapa. Da pače, oni su se utrkivali čak arapska strana da im proda što više te nevrijedne zemlje. Židovi su strpljivo kupovali komad po komad zemlja. I onda su u roku od desetak, dvadesetak godina tu primjenjili sljedeće. Prvo su odmah počeli sušivati sve močvore. U polupustinji su počeli saditi šumarke da, da bi stvorili vlagu. Zatim su uveli prvi u tom području pravi suvremeni sustav navodnjavanja. Neke vrste malih staklenih bašti koji su onda proširivali. Počeli su u velikim količinama uzgajati perad sve vrste... Peradi, trgovati sa svojim arapskim susjedima i onda se kod palestinske arapske većine upravo kod onih koji su prodali tu zemlju oni su se, ona druga generacija se osjetila prevarenim Palestina nije bila mirna zemlja ni u vrijeme prije dolaska židavskih naseljenika. Sukobi oko prava na ispašu stoke, sukobi oko izvora vode i razbojništvo na cestama bili su česti. Martin Van do u knjizi Mači Maslina piše. Područje izvan gradova, koji su svi bili okruženi zidom i zatvoreni tijekom noći, bilo je uglavnom ostavljeno da se brine samo o sebi. Velikim dijelom Palestine gospodarili su brojni klanovi, to jest vrlo prošireni obitelji. Broj njihovih članova često je bio u tisućama, slabavom društvenom strukturom i spriznatim šejkom ili poglavarom, koji je često imao samo ritualnu vlast. Svaki klan nosio ime po nekom davno preminulom šejku i živio je na teritoriju koji se ponekad mjerio i u stotinama četvornih milja. Svaki se klan sukobljavao sa susjednim, napadao je farme i tražio novac za zaštitu i tako učinio putove nesigurnim. Naprimjer, selo Abu Ghosh, koje se nalazi zapadno od Jeruzalema, danas mjesto na kojem se zaustavljaju vozači kako bi se odmorili, bilo je zloglasno razbojničko leglo. Do 1870. kad su se stvari počele polako poboljšavati, klanovi su se čak sukubljavali u pravim bitkama, u kojima je sudjelovalo i na stotine ratnika. Vlada se u to nije miješala, osim u vrijeme žetve, kada je vladalo primirje i kada su službenici upratnje teško naoružanih stražara kupili porez. Dolaskom židovskih zavseljenika stvari postaju zategnutije. Doduše, dok je broj naseljenika bio malen, sukovi nisu bili toliko izraženi. Ali kako se povećavao njihov broj, tako je i rastao broj sukova. U godine 1918. u Palestini je osnovano 47 naselja. Naseljenici koji su dolazili bili su pravilu mladi neoženjeni muškarci. Dobar dio naseljenika, njih 80%, živio je u gradovima. Pola od 50.000 stanovnika Jeruzalema bili su židovi. Godine 1909. u Palestini je osnovan prvi isključivo židovski grad, Tel Aviv. Financiranju naseljavanja pridružila se i židovska udruga za kolonizaciju, prva banka koju su osnovali cionisti. Neka su naselja imala nekoliko desetaka stanovnika, najveći od njih petah tikva, osnovano 1897. imala oko 700 ljudi. Godine 1914. Palestina imala 690.000 stanovnika. 535 tisuća bili su muslimani, ih 70 tisuća bili su kršćeni, uglavnom Arapi, a židova je bilo 85 tisuća. Počeli su nicati suremena naselja u zelenilo gdje su bungalovi za spavanje bili odvojeni, gdje ste imali odvojeno odvojene blago, gdje se organizirano sadilo i bralo naranđe, naranđe masline. I u što je uloženo puno, puno, puno rada. A to se poklapa sve sa prvim svjetskim ratom sa famoznom Balfurovom deklaracijom po kojoj su doista Britanci zapadni sile obećale židovima da će na području Palestine moći stvarati svoju zajednicu, praktički neku vrstu države i poklapa se i sa uvođenjem britanskog mandata u Palestini. I onda naravno došle do arapske odnosno reakcije palestinskih Arapa koji su digli nekoliko pobuna koji su bile krvave, oni su nemilosodno napadali na židovska kolonistička naselja, pa židovi su uglavnom bili tada još nedovoljno naoružani, niti su imali borbene postrebe, ili je njihov vrh, sma vrh smatrao da oni sa znanjem sa dobročiniteljstvom mogu zapravo osvojiti e, svoje susjede, da oni budu prema njima ljubazni, da međusobno surađaju i, i slično. Naravno, Židovi su se onda počeli i vojno organizirati u roku od nekoliko godina, zahvaljujući izvustnoj organizaciji, formirana je Haganah, vojna organizacija buduće izraelske oružane snage, formirane su brigade po naružene radne brigade po kibucima, prije svega Palmah koje je Omladinu okupljao, formirana je također prvi oblici obavištajnih službi koje je Hagenah, ovaj, kontrolirao i u tim sukovima židovi su redovito židovska strana je pobjeđivala u tim malim čarkanjima godine 20. stoljeća bile su i godine arapske renesance. U toj su renesanci sudjelovali palestinski arapi. Poboljšala se i ekonomija u Palestini. Porasla je proizvodnja pšenice, ječma, sezama, maslinovog ulja i naranđi. Dobar dio tih proizvoda se i izvozio. Pojavili su se i za meci industrije. Proizvodio se tekstil, sapun, ulje i vjerski suvenijerik. Povećavao se i broj Arapa u gradovima. Do Prvog svjetskog rata oko 20% palestinskih Arapa živjelo je u gradovima. Mnogi palestinski Arapi držali su utjecaj na mjesta u Carigradu. Zastupnici iz Palestine sjedili su u otomanskom parlamentu iz 1908. Počeo se stvarati i arapski nacionalizam. Martin van Kreveld piše... Arabski nacionalizam postao je važan nakon što je revolucija mladoturaka iz 1908. godine obećala modernizaciju i s njome i veća prava raznim narodima u carstvu. U početku je nova vlada bila liberalna, dijelomično je ukinula cenzuru i dopustila da se prošire rasprave o politici. Tijekom toga buđenja stvorene su i prve arapske novine i one su tijekom godina u oči Prvog svjetskog rata počele označavati cionizam kao neprijatelja koji će u budućnosti uzurpirati područje Palestine, za koje se vjeruje da je čisto arapsko. U lučkim gradovima Haifi i Jafi stvorene su prve udruge za borbu protiv cionizma. Njihov je cilj bio spriječiti prodaju zemlje koju su posjedovali Arapi i uvjeriti vladu da zabrani danje useljavanje. Prvi svjetski rat samo je pojačao nacionalizam Arapa i želju za svojom državom. Tijekom rata, Palestinu su poharali skakavci, suša i glad. Otomansko carstvo nije te pošasti ublaženo. A Velika Britanija potaknula je nade kod Arapa da će kao nagradu za pokretanje otpora protiv otomanske vlasti dobiti državu. Nada se temeljila na takozvanom dopisivanju između Sir Henrya McMahona britanskog visokog povjerenika za Egipat i Huseina i Bonalija, emira od Meke. Tuduše, tijekom rata, britanski državni tajnik za vanjske poslove, Arthur Balfour, je u pismu lordu Rothschildu izrazio svoju naklonost prema ideji da Palestina bude mjesto na kojemu će se podići židovski nacionalni dom. Nakon rata, Arapi nisu dobili državu. Palestina je 1922. postala područje pod britanskim mandatom. U jesen 1919. počeo je prvi arapski ustanak. Od Damaska do Kaira izbili su sukobi i pobune. U gradovima su izbile demonstracije, na selu su organizirani maleni gerilski udari. Ciljevi dijela tih napada bila su i židovska naselja. Najpoznatiji bio napad na naselje Telčaji, kada je poginulo sedam židovskih naseljenika. Ostali su protjerani. U drugom svjetskom ratu stvari su se promijenile, Zbog njemačkih operacija u sjevernoj Africi, u pokušaja prodora u Iran, njemačka vojno služba Adver i Wehrmacht su vrlo uspješno manipulirali sa mnogim arapskim vođama, najviše su obećali velikom jeruzalenskom mufti Aminu Husseiniju, koji je izravno sudjelovao u borbama na njihovoj strani u Europi, formirao je hanđar divizije i na prostoru nekadašnje Jugoslavije, a iza rata po njega su se sklonili i neki nacističke zapovjednici, veterani sa iskustvom i bili su instruktori u njegovim poluvojnim, odnosno milicijskim formacijama. I upravo zahvaljujući tome, da Britanija i nakon Drugog svjetskog rata nije arapskoj strani nije učinila ono što je obećala osobito Palestinskim Arapima i s obzirom na činjenicu da je na europskom teritoriju stradalo tako puno živova s kojima Europa nije znala što će jer kad su ti ljudi 45. pet pušteni iz logora a većina njih se nije imala gdje vratiti jer su im domovi bili ili srušeni, a stanovi konfiscirani, oni e, praktički su bili raspršeni po cijeloj Europi. Komunistički Sovjetski savez nije ni htio čuti da se na njegovom teritoriju evertu naseljavaju dodatni živovi, ali je bio za ideju da se u Palestini stvara odvojena židovska država i Stalin je gurao, povijeski uđbenici govore o tome. On je upravo bio za iz, da se Izrael, da se stvara Izrael, jer je smatrao da će to biti prva socijalistička zemlja na bliskom Istoku gdje će Sovjetski savjest imati pretežni utjice. Što se naravno nije dogodilo, je socijalistička socijali, socijali, ideja je bila jaka kod, kod izra, ovih židova, ali uglavnom u intelektualnim krugovima. Njima ideologija tada nije bilo važna, bilo je važno stvoriti Izrael, a onda na slobodnim izborima će se odlučiti koje će društveno-političko uređenje imati, imati ta zemlja. U tom razlovu 1945. i 1948. došlo je do najvećih sukoba prije prvog arapsko-izraelskog rata 48. godine To izbijanje drugog svjetskog rata Palestina je postala mjesto gdje je i najmanji incident mogao dovesti do velikih nereda. Veliki arapski ustanak koji je izbio 1936. i koji je trajao do 1939. izbio je na ovaj način. Prvo je 15. travnje 1936. skupina naoružanih palestinskih Arapa na uskoj cesti koja je vodila od sela Anapta do britanskog sabirnog centra u nuru Šamsu, područje bilo gotovo isključivo naseljeno palestinskim Arapima, postavila cestovnu zapreku i zaustavila dvadesetak vozila kako bi iznudila novac za kupovinu oružja i stređeva. Jan Black i Benny Morris u knjizi Izraelski tajni ratovi pišu. U jednom od vozila, kamionu koji je prevozio Sanduke Pilića u Tel Aviv, vozač je bio Židov Cvi Danemberg, a suvozač je bio Izrael Hazan, službenik tvrtke koje je uzgajala perad i koji se tek iz Soluna uselio u Palestijinu. Treći Židov putovao u drugom vozilu. Njih trojica izvedene su iz vozila i ustrijeljena. Hazan je odmah umro, dvojca su teško ranjena. Danenberg je kasnije umro od rana. Onda su se sljedećeg dana dvojice židova, lako ih se moglo prepoznati kao takver su hodali gologlavi i u kratkim hlačama karki boje, dovezli pred limenu kolibu koja se nalazila u blizini ceste koja je spajala petah tiku i Šaronu. Dvojec koji je pripadao disidentskoj cionističkoj milici po imenu Irgun Bet, zakucao je na vrata kolibe i počeo u nju pucati. Jedan je Arapin poginuo, drugi je teško ranjen. Prije nego što je i on umro, opisao je britanskim policajcima napadače, i policija Jarapi zaključili su da riječ o odmazdi za napad na cesti. Onda se 17. travnja pogreb Izraela Hazana pretvorio velike demonstracije protiv Arapa i britanskih vlasti. Policija je palicama zavala red, masa je teško istukla jednog Arapina i policajca. Sljedećeg dana židovski nasilnici napali su u jafi Arape čistače Cipala. A onda je došao 19. travnja, Jan Black i Benny Morris pišu. U nedjelju 19. travnja, samo četiri dana nakon zasjede kod Nur Shamsa, Život u Tel Avivu vratio se u normalu. Stotine židova otišle su u svoje urede i na radna mjesta u Jafi, drugi su otišli prema vladinim uredima koji su bili u Staroj Luci i Kotornja sa Satom. Nevolje su počele s glasinom da su tri sirijska radnika i lokalna arapkinja ubijeni u Tel Avivu. Glasina je bila netočna. Do 9 sati toga proljetnog jutra ispred vladinih ureda okupila se velika skupina arapa i tražila tijela žrtava. Desetci židova su provodeni noževima ili pretučeni, mnogi su našli sklonište u domovima Arapa, dok nije prošlo ono najgore. Drugi su preko Luke pobjegli u Tel Aviv. Britanski policajac je pucao i ubio dvojicu Arapa koji su napali židovski automobil. Vojska je pozvana iz Ramale i do poslije podneva britanske su vlasti uspjele zavesti mir na ulicama. U Tel Avivu i Jafi uveden je policijski sat i u Palestini je proglašeno izvanredno stanje. 9 židova je ubijeno i skoro 60 ranjeno. Mir nije nastupio. Nakon tih demonstracija počela je arapska pobuna koja je potrela do 1939. Objavljeni početak općeg štrajka, prestali su se plaćati porezi, tražena je nezavisnost Palestine i prestanak useljavanja židova. Arapski pobunjenici kojima su se pridružili do iz susjednih arapskih zemalja, počeli su napadati britanske vojarne i židovska naselja. Tijekom pobune osnovano je povjerenstvo pod vodstvom lorda Roberta Peela, koje je trebalo razloge izbijanja pobune i ponuditi mjere koje bi smirile situaciju u Palestini. Pilov izvješta je tvrdio da je pobunu izazvala želja Arapa za nezavisnošću i njihov strah od stvaranja židovskog nacionalnog doma. Britanski mandat je proglašen neodrživim jer Velika Britanija nije mogla ispuniti očekivanja obiju strana u Palestini. Sukobi će postati još žešći nakon drugog svjetskog rata, kada je bilo jasno da je odluka u budućnosti Palestine blizu. nečuveni zločini su se e, dogodili osobito su prednjačili upravo ove, ove milicije od ovoga velikog kirozalemskog e, muftije međutim onda je naglo jačao Irgun i njegov ekstremizam je jačao i oni izbacuju parolu koju mi danas slušamo stalno Irgunovci su govorili mi imamo samno, samo jedno oružje spremnost da umremo njihova specijalno su bile bombaške operacije sjetimo se kako su digli u zrak hotel kralj, eh, Davidu usred, usred eh, Jeruzalema cijelo južno krilo sa pola britanske obavištajne eh, vojno-obavištajne službe i sa najvišim časticima plus eh, neki stranci švedski grofove i slično je na stradalotu i oni su smatrali da jedino na taj način, udarajući bombama po Britancima, a nožem po Arapima, da mogu se izboriti za državu. Kaže, imamo samo jedno oružje, spremnost da umremo. Pa danas Hamas govori to isto. Imamo samo jedno... Oružje, spremni smo se ubiti, ali za sobom povući i svoje protivnike. S druge strane, povremeno je dolazilo do zategnutih odnosa između Irguna i Hagane, ali Irgun je uvijek tvrdio, pretpjednicima Hagane, kaže, vi ste Irgunovci u srcu. Dan, danas, ako, ako paralelu povućemo, isto to Hamasovci i Džehadovci govore Al-Fatahovcima ovoj umjerenoj struji njihovim vojnim informacijama ugazili na zabranom, pa vi ste svi u srci, srcu Hamasovci. Jedini način da se izborimo za svoju stvar je da se žrtvujemo i da nažalost ubijamo jer to jedino može ostaviti na nekoga dojem, na našeg protivnika, na svjetsko javno mije i uh, slično. Većina vođa židovskih naseljenika bili su socijalisti koji su smatrali da u Palestini mora doći do stvaranja židovske države, ali to su namjeravali postići uz što manje nasilja, kako prema Britancima, tako posebno prema Arapima. To mišljenje nisu dijelili svi. Najistoknutiji protivnik tog mišljenja bio je Zev Jabotinski, židov pod rijetlom iz Odese. On nije bio socijalist i smatrao je da se židovi moraju pripremiti za sveopći rat koji će uslijediti kad britanska Vojska i policija odu iz Palestine. Tom ratu židovi trebaju oteti Palestinu od Arapa ili će ih ovi baciti u more. Tijekom kasnih 30. sljedbenici Zeva Botinskog utemeljili su Ecel ili Irgun Leumi, narodnu vojnu organizaciju. Tijekom kasnih 30. godina organizacija je dala do znanja da postoji postavljanjem bombi na tržnici u Haifi i napadom na britanske ciljeve poput željeznički pruga, telegrafskih postaja, Jeruzalemske radio postaje. Nakon izbijanja drugog svjetskog rata, Irgun se pridružio Hagani u sklapanju primire s Britancima i Urađivo u borbi protiv nacističke Njemačke. Primjer je prekinuto već 1941. Martin van Kreveld piše. Primjer je se održalo do prosinca 1941. kad je Struma, 180 tona težak Dunavski brod za stoku, jedo u Carigradsku luku prevozeći 769 rožidovskih izbjeglica. Dva su mjeseca Židovska agencija, Turske i britanske vlasti pregovarali o sudbini tih ljudi jer su britanske vlasti zabranile izbjeglicama ulaz u Palestinu. Na kraju su Turci izgubili strpljenje i zapovjedili su da brod isplovi iz luke. Odmah nakon isplovljavanja on je potonuo. Do dana današnjeg nije jasno je li potonuo zbog svog katastrofalnog stanja ili ga je potopila njemačka podmornica. U svakom slučaju svi članovi posade i putnici uključujući i 250 žena i 70 djece poginuli su. Dio Irguna je tražio osvetu za strumu. Od te organizacije se tada odvojila skupina predvođena Abrahamom Šternom. Ta je skupina osnovala Lehi, izraelske borce za slobodu, ali će grupa biti poznatija kao banda Štern. Oni su bili još ekstremniji od Irguna. Nakon završetka drugog svjetskog rata Irgun i Štern pojačali su napade na Britance. Oni su u razdoblju od 46. do 47. pobrojali u prosjeku 17.000 285 incidenata na mjesec. Bilo je jasno da Velika Britanija ne može niti hoće smiriti situaciju u Palestini i da će britanski mandat završiti. Kako je to bilo jasnije, tako su počeli sve veći sukobi između Arapa i Židova. Baš je Irgun izbršio jedan od najkrvavijih napada. U njegovim redovima istaknut je član bio Menahem Begin, koji će u 70. godinama postati izraelski premijer. Martin Krewald piše... 9. travnja 1948. lokalni ogranak Ecela napao je Dir Jasin, arapsko selo u blizini zapadnih predgrađa Jeruzalema, koje je dugo služilo kao polazna točka za lokalne bande. Prema Beginovom sjećanju, ispred trupa je išao kamionet sa zvučnicima iz kojih se upozoravalo stanovništvo, ali Ecelova upozorenja nekako su znala biti jedva čujna. Kada su ušli u selo, naišli su na pune kuće i na stanovnike koji su bili spremni za obranu. U teškoj borbi ecelovi ljudi su ulazili u uske prolaze između kuća i sustavno ih uništavali eksplozivom. Kad je dan završio, nekih stotinu do dvije stotine ljudi, uključujući mnoge žene i djecu, bili su mrtvi. Četiri dana nakon tog pokolja arapske snage napale su židovski konvoj koji je išao za Jeruzalem. Dok su britanske snage promatrale napad, ubijeno je 77 ljudi. 20 ih je bilo ranjeno. Većina ubijenih i ranjenih bili su profesori i medicinsko osoblje hebrejskog sveučilišta koji su išli u bolnicu Hadasa. Napad na konvoj samo je učvrstio namjeru židova da ostanu u svom dijelu Jeruzalema i da se brane do kraja, kako u Jeruzalemu tako i u ostatku. Palestine. S druge pak strane pokolj u jasinu i zazvao masovni odlazak palestinskih arapa. Govori vojni obavišteni analitičar Fran Višner. Irgun je s riječi prešao na dijela osobito kada je u Jedinjenim narodima u studenom 47. izglasana rezolucija, potpuno legitimno, većinom glasova da se stvore dvije paralelne države, židovska i arapska. U, tom, u tim sudarovima do proglašenja Iz, izraela 14. svimnja 1948. godine Irgun je nakon arapskih akcija odnosno akcija milicija uglavnom ovoga velikog jeruzalemskog muftije na tom području u srcu Palestine Jeruzalem današnja zapadna obala izvršio je nekoliko teških osvetničkih akcija gdje su nekoliko arapskih sela naprosto sravnili sa zemljom i poklali su u doslovnom smislu sve živo što je izazvalo prvi veliki egzodus palestinaca 400-500 tisuća njih se sklonilo dublje u Transjordaniju tadašnju i tu se otvorio slobodni prostor, ali još oko toga židovi to još nisu zauzeli, nego zahvaljujući brzopletosti arapske strane, kad je Izrael 14. svibnja 48. proglasio neovisnost Drugi dan, 5 glavnih arapskih država mu je objavilo rati napalove sa ambicijom da ga u roku od 7 dana baci u more. A, dobro, u Kairu su rekli može trajati onaj Faruk, njihov kralj, zapravo otac njegov tada. Oni su računali da jedno mjesec dana borbi će biti sasvim dovoljno da židova više ne bude u Palestini, osobito onih koji su došli i za 1905. godine i počeli su se aktivno neseljavati. I u tom trenutku židova u podijeljenoj Palestini ima 500 tisuća. Izrael znači ima 500 tisuća stanovnika, a okolne arapske zemlje s kojima se graniči imaju 50 milijuna stanovnika. Ali se desilo nešto potpuno drugo. Prvi izraelsko-arapski rat u Izraelu se naziva Rat za nezavisnost. U njemu je poginulo šest tisuća židova. 1% od židovskog stanovništva u Palestini. Oko stotinu tisuća židova preživjelo je tešku obsadu zapadnog Jeruzalema. Tek utemeljene izraelske obrambene snage uspjele su probiti pude Jeruzalema u teškim borbama s Jordanskom arapskom legijom, snagom koju su uvježbali vodili britanski časnici. Na sjeveru su izraelske snage uspjele zaustaviti prodor sirijskih i iračkih snaga na jugu egipatskih. U zadnjim danima tog rata osvojilo ili su i luku um al-Rashlaš koja će biti preimenovana u Elat. Tijekom tog rata novostvorena država Izrael je povećala svoj teritorij za 30% od onoga što su joj dodijelili Ujedinjeni narodi. Arapska strana, pogotovo palestinci, drugačije su gledali na taj rak. Maico Oran u 6 dana rata piše. Za njih rat iz 1948. godina je al Nagbah. Katastrofa. Pobjedničke parade održane u Kairu i Damasku nisu mogle prikriti činjenicu da arapske države nisu uspjele na svojem prvom kolonijalnom zadatku. Pripajanje zapadne obale Jordanu i egipatska okupacija Gaze samo su naglasile palestinski gubitak države koje je trebalo u svom sastavu imati oba teritorija. Poraz od strane relativno malene i nekad omalovažavane židovske vojske samo je povećao njihovo poniženje. Poraz nije mogao proizvesti heroje, samo ogorčene vojnike. Palestinci su izgubili gotovo sve, pogotovo svoju državu. Kako su je namjeravali ponovo izboriti, poslušajte sljedećeg četvrtka. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glasbeni urednik Maro Market tek Ivan Kojundić, emisiju snimio Jurica Novosel, a u rediju je vodio Darija Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.